o Citi astăzi din Cartea Faptele Apostolilor, versetul 18, 19, 20, 21 și 22 și apoi vom asculta meditații la aceste versete scrise de Nicolae Moldovianu. Omul acesta, Iuda, a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaele.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 cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înalțat el de la noi, să fie rânduit unul care se ne însoțească drept martor al învierii lui. Versetul 18 Omul acesta, adică Iuda, a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaile. Plata nelegiuirii este totdeauna moartea. Nelegiuirile sunt însă de multe feluri, de aceea și moartea este mai îngrozitoare sau mai puțin îngrozitoare după felul nelegiuirii. Ceea ce se dobândește prin trădarea Domnului Isus și a adevărului său, duce totdeauna la mari nenorociri și la moarte groaznică. Ogorul despre care este vorba nu a fost cumpărat de Iuda cu banii trădării, ci cu acești bani a fost dobândit ogorul pe care preoții l-au cumpărat în urma aruncării banilor în templu. Iar ei n-au vrut să-i pună în visterie întrucât erau preț de sânge. De fapt, Iuda nici n-ar fi avut timpul necesar să facă această cumpărare de ogor pentru că aruncase banii și s-a dus să se spânzure. Cartea Sfântă ne spune în Psalmul 73 și versetul 19 Cei rei sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaele. Când cazi, te verși. Aceasta se înțelege și într-un fel și în altul. Sfârșitul lui Iuda a ajuns să fie cunoscut de toți cei din Ierusalim și apoi de toată lumea din toate veacurile. Ce a lăsat Iuda în urma lui? Întuneric și moarte. Zice un înțelept, cel ce murind nu a lăsat o urmă spirituală și a trăit fără a se preocupa de adevărurile universale, cel ce a murit fără să lase o altă amintire decât cea a ființei sale sensibile, acela rămâne mort în vecii vecilor. Numai viața trăită în ascultare de Domnul Isus, de adevărul cuvântului Său scris, este urmată de o moarte cu cinste, de roade binecuvântate și de o înviere cu slavă. Eu nu pot vorbi iscusit despre tine, deci limba prea slabă, se pot să se se Dar i ar, de Iisus se în mine. Și pot doar a te, ca să spun, te iubesc. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 19. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Accidentele fac răsunet, repede se duce vestea. Ceea ce este rău se răspândește mai repede decât ceea ce este bine, pentru că mediul în care trăiește lumea este rău. Mediul favorizează tot ceea ce are natura lui și se împotrivește naturilor deosebite. Orice faptă pe care o face un ucenic al Domnului Isus devine cunoscută de toți locuitorii cetății unde stă și tot ce ține de acea faptă, de asemenea, devine cunoscut. Să avem mare grijă în umblarea noastră. Ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Trădătorii până la urmă sunt cunoscuți de toată lumea și roadele lucrărilor blestemate de asemenea. Nimic nu rămâne ascuns. Dumnezeu a îngăduit ca locul acela să fie numit Acheldama, adică ogorul sângelui, ca un monument pe care este scris cu litere de neșters toată via păcatului lui Iuda. El a rămas ca o mărturie permanentă înaintea tuturor. Păcatul nu trece odată cu vremea. El rămâne și lasă urme de neuitat. Numai omul care vine cu credință și pocăință la Domnul Isus Hristos, în fața lui Dumnezeu, are păcatul iertat și șters pentru vecii vecilor. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el. Iuda nu s-a pocăit, nu s-a întors la Domnul Isus, de aceea păcatul lui a rămas. Cu banii trădării lui a fost cumpărat ogorul sângelui, plata nelegiuirii lui. Tot ce se agonisește de pe urma trădării adevărului și a fraților este roada sângelui sau câștigul sângelui. Ogorul cumpărat cu banii lui Iuda s-a numit în limba lor ogorul sângelui. Cum numești tu locurile în limba ta? Dacă ești stăpânit de Duhul adevărului, le vei da nume adevărate. Încă un gând. Când trădezi și verși sângele Domnului Isus, sângele lui nu te mai poate curăța. Deci mare... Foarte mare atenție. Că nu un prea frumos despre tine. Căci graul e spins și ușor o voce. Dar recoarda iubii pria price din mine. Vibraze și spun, ne mereu pe Dar cuar da iubit, prim, se lumine. Vibraze și spun, ne mereu, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, în Cartea Psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Dacă ești născut din nou, ai Duhul Sfânt, ungerea lui, după cum scrie în 1 Ioan, capitolul 2, și versetul 27. Ungere care te călăuzește în tot adevărul de care ai nevoie în trăire și în lucrarea Domnului la care ești chemat. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, înțelegi scriptura vechiului legământ în lumina noului legământ. Cele scrise acolo pentru un anumit timp și pentru anumite persoane, le înțelegi ca adevăruri pentru noul legământ, pentru trupul lui Hristos, biserica, pentru lucrarea Evangheliei în lume și pentru viața ta când treci prin împrejurări deosebite. Sfântul Apostol Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a înțeles ceea ce până acum nu înțelesese din citirea psalmilor, că David vorbea despre vrăjmașii lui Dumnezeu, iar trădătorul Iuda era cuprins și el aici, în psalmul 69, 25 sau 109 și versetul 8. Da, Sfânta Scriptură cuprinde în sine toate adevărurile duhovnicești de care avem nevoie. Să cercetăm cu credință, cu stăruință, cu lepădare de sine și sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom primi lumină pe cărare în trecerea noastră pe pământ. Locuința lui să rămână pustie. Nimeni n-a mai știut nimic de casa și de familia lui Iuda. Prăpădul le-a înghițit. Unde nu mai este viață, totul este pustiu. Când trădezi și alungi viața, ființa ta devine pustie. Cine alungă pe Domnul Iisus care este viața, prin trădarea sa, se preface într-o pustietate înspăimântătoare. Acolo unde nu mai stăpânește Dumnezeu, totul devine pustiu. Numai adevărul, Dumnezeul adevărului, preface pustia într-un loc plin de izvoare. Slujba lui soia altul. Iuda dispăruse, păcatul săvârșit l-a topit fără urme. Pentru el totul era pierdut. Dar lucrarea Domnului Isus nu pierde și nu se pierde niciodată. Domnul ridică mereu martori și lucrători. Și dacă unii din cei chemați la lucrare nu răspund așa cum trebuie, lucrarea merge înainte prin alții, care primesc în totul condițiile puse de Marele Stăpân. Locul lui Iuda l-a luat altul. Aici vedem limpede un adevăr. În lucrarea Domnului Iisus, numai un singur om ocupă un singur loc. Deci fiecare stăm pe locul nostru dacă suntem credincioși cu adevărat. Mădularele în trup au fiecare locul lor. Un credincios nu poate lucra în locul altui credincios. Fiecare lucrează pe locul lui, dar poate ajuta și pe altul când acesta obosește. De aceea Dumnezeu ridică mereu lucrători vrednici în lucrarea lui când alții nu-și păstrează vrednicia. Sfântul Apostol Petru, deși Duhul Sfânt nu fusese dat, a lucrat în momentul acela mânat de Duhul Sfânt pentru ca lucrarea Domnului Isus să nu fie împiedicată. Și să eu nu pot despre tine, căci tainele ta le adânci o pleșe putea gândi, riși-vă, să-ți îmi ce ne-Iisus te iube. putea gândi, riși-vă, să-ți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 Nu poți încredința taine, valori și slujbe decât celui pe care îl cunoști bine, cu care ai trăit timp îndelungat și care n-a avut întreruperi în legătura de prietenie încheiată. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduieli. El întâi a întocmit un plan și apoi și-a început lucrarea pe care și-o desfășoară treaptă cu treaptă, punct cu punct, așa cum este alcătuit planul. El nu trece peste treptele planului înainte ca ele să fie pășite la rând. Să înțelegem bine acest mare adevăr, să ținem seama de toate treptele planului lui Dumnezeu și să împlinim toate condițiile puse ca să putem trăi adevărata viață de ascultare și de roadă pentru El. Toate nenorocirile din creștinism și toate pagubele de pe ogorul Evangheliei vin de aici. S-a făcut altfel decât a zis Dumnezeu. În lucrarea Lui, Dumnezeu nu primește pe nimeni cu grabă și fără o cercetare amănunțită. Lucrarea lui este lucrarea vieții. Cum ar putea primi în ea pe cei morți în păcat sau lucruri moarte care nu fac parte din el? Lucrarea lui este o lucrare sfântă. Cum ar putea primi în ea pe cei amestecați cu lumea și cu felul ei de a fi? Cuvântul sfânt înseamnă pus deoparte sau neamestecat. Lucrarea Lui este lucrarea adevărului, cum ar putea primi în ea pe cei ce trăiesc în minciună sau în învățături mincinoase, neizvorâte din cuvântul Său? Lucrarea Lui este lucrarea unității, trupului Hristos, cum ar putea primi în ea pe cei stăpâniți de Duhul de Partidă? Dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea Adevărații prieteni sunt cei care te însoțesc în toată vremea, și în înălțare și în cădere, și în biruință și în înfrângeri. Un înțelept spunea Prietenie înseamnă să fie alături de prieteni, nu când au dreptate, ci când greșesc. Domnul Isus pune în lucrarea lui numai oameni care îl însoțesc în toată vremea și pe soare și pe nor. Întreruperile pe calea Domnului și în slujba lui sunt primejdioase. Numai o viață fără cârpel sau noduri este potrivită în slujba de trimis de apostol al Domnului Isus. Între condițiile pe care le arăta Sfântul Apostol Petru pentru cel ce trebuie să ia locul lui Iuda, ca martor al Domnului Isus era și acesta, să nu fie un necunoscut sau nestatornic. Cel ce nu are decât o oarecare cunoștință despre Domnul Isus sau cel nestatornic care a umblat doar când și când, nu poate fi destoinic pentru lucrarea sfântă de martor al Mântuitorului Hristos. Nu trecătorii, nu cei ce sunt doar oaspeți, fac parte din casa lui Dumnezeu, ci numai cei zidiți pe temelia apostolilor, cei ce au fost cu el în toată vremea, cei născuți din nou, care au viața Domnului în ei. Primește Iisus, să iubi prea din mine, mai mult eu nu am doar atât, și mi ni mă prin de înetru Na dinști Iubia să pot și mai mult să ive și miți ni va prin de ivi Ia iubirea se poate și mai mult să iubێ Faptele apostolilor capitolul 1 versetul 22 cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Botezul lui Ioan a fost semnul văzut al începerii slujbei Domnului Isus ca Mesia în mijlocul poporului lui Israel. La acest botez care arăta supunerea Mântuitorului față de voia Tatălui a primit el, Isus mărturia cerului că este Fiul lui Dumnezeu. Numai cine se supune în totul lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui fără nici o lipsă, primește mărturia că este fiul al lui Dumnezeu și slujitor potrivit al Evangheliei pe pământ. Numai el poate fi martor al Domnului Isus Hristos. Adevăratul martor este cel care vede, de la început, toate cele întâmplate cu o persoană. Cei care văzuseră pe Domnul Isus de la începutul lucrării lui, botezul primit de la Ioan și până la învierea lui, i-au fost adevărații martori. Lucrarea Mântuitorului Hristos pe pământ e făcută cu adevărat numai de cei ce trăiesc cu El. Ei pot să depună mărturie pentru El. Numai lumina poate fi martor al luminii, numai cine poartă pe Isus și îl sfințește clipă de clipă ca Domn în inimă, poate să-i fie martor viu și înflăcărat. Martorii ai Domnului Isus sunt cei care îl văd cu ochii credinței, în cuvântul scris al lui Dumnezeu, care îl recunosc în cei care l-au primit în ființa lor, care fac parte din trupul său. Sfinții apostoli au fost martorii Domnului Isus Hristos pentru că au umblat tot timpul cu El. Cei care umblă tot timpul cu Domnul Isus, adică așa cum s-a zis, îl sfințesc tot timpul în inima lor ca Domn, sunt martorii Lui. Să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Nu cunoscător al Scripturii, nu un om moral și religios, nu unul cu calități și talente, ci un martor al învierii. Iată ce înseamnă a fi creștin, slujitor al lui Hristos. Cei care au înviat din moartea păcatului sunt oamenii care văd pe Hristosul cel înviat pentru că sunt împreună cu El în locurile cerești. Ei știu cum este El și îl arată în lor tot timpul de astfel de oameni are nevoie el ca să-i fie martori ai învierii sale pe pământ. Cât de însemnată este învierea Domnului Iisus Hristos în planul lui Dumnezeu de mântuire, se poate vedea și din versetul acesta. Nu era de ajuns că, după înviere, Domnul Iisus a arătat de multe ori și la multe persoane. Odată s-a arătat la peste 500 de ai săi. Învierea trebuia să fie mărturisită de cei 12 apostoli, ei aveau greutate în mărturia lor pentru că ei au fost aleși să fie temelia bisericii. De aceea trebuia să fie ales un apostol în locul lui Iuda cel căzut. Cei 12 apostoli întăreau mărturia despre învierea Domnului Isus, nu numai prin faptul că l-au văzut după ce el a înviat, ci cu toate minunile pe care el le-a făcut, cu toate învățăturile pe care el le-a rostit și cu prezența lor în fața jertfei pe care el a adus-o pe crucea de la Golgota chiar dacă n-au stat toți lângă cruce, așa ca Ioan, totuși erau amestecați prin gloata mare care ieșise din Ierusalim ca să vadă spectacolul răstignirii. Cei 12 apostoli trebuiau să fie în fruntea a tuturor în învierii Domnului Iisus Hristos pentru ca acest mare adevăr să poată trece peste viacuri și astfel să se împlinească planul lui Dumnezeu în toată strălucirea lui. Adevărul învierii Domnului Isus, este cheia de bolta a bisericii sale, de acest adevăr fiind legată credința și mântuirea noastră. Învierea Domnului Isus dovedește puternic și limpede că El este Fiul lui Dumnezeu, Cristosul adevărat, că există o înviere a morților și o viață veșnică. Faptul că Fiul omului, Isus din Nazaret, a trăit, a propovăduit, a făcut minuni, ne-a iubit și a murit, N-avea pentru noi și nici pentru omenire o însemnătate atât de mare dacă El n-ar fi înviat și n-ar fi fost făcut Domn și Hristos. Mărturia de la început pe care a fost întemeiată biserica a fost adevărul învierii Domnului Iisus. Apostolii ca martori ai învierii spuneau cu putere, Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi suntem martorii Lui, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Nu pot vorbi despre tine Căci limba-i prea slabă să pot să vorbe, Dar inima ar de Iisus se înbine și pot doar atâta să un te iubesc, Dar inima mea de Iisus se în mine, Și pot doar atâta să spun Eu nu pot prea frumos despre tine Căci ci iul mi-e și ușor oboseb Dar recorda iubii prin april se ne mine Vibrează și spun, ne mereu te iubesc Dar coarda iubirii aprim se învine Vibrează și spun, ne mereu te iubesc Leg, eu nu pot despre tine Căci tainele tale le adânci o pleșe Puterea gândirii și viața din mine cen la ne ne te iubesc Puterea mea gândi risi vreau să din la ne te iubesc Te iubit din mine, mai mult eu nu am doar atât de râu. Și m'a prin de întru na din tine, Iubirea se pot și mai mult să iubești cine îmi de iubit adevăci neb iubit vreau să pot și mai mult să iubești